بسم الله الرحمن الرحيم خارجي مباحثو کې دوه خبرې وایم چې د موصنف تعارف او نمونې دې فنونو درېمه خبره تعریف علم الصرف د دې تعارف نمخه دی او دا تعریف پی جاندل دا تعریف تو بلا دا تعریف دا دا تعریف تو توایی دا تعریف شی لپز نده دا دا مسدر سیغه دا دا بابی تفعیل نگانا عرفا یعرفو تعریفا پی جاندلو توایی پی جاندل عرفا یعرفو تعریفا یاندل تاسو سره خبره درغنم دا وستنه یابې او د تعریف تعریف دا وې څه تعریب تعریف تعریفه اصطلاحي ما یو بَیّنو به حقیقه شیء فینا ما يو بيانو بيي حقيقه تعريف دشه هغه شي چې هغه سره داسي حقیقت واضح شي قاعده سکو وي چې د دې تعريف وکه نو کبه تفصیل وضاحت کېد علي شي حقیقت معلوم شي کنه ما يو بيانو بيي ما يو بيانو حقیقت دشه تعيب هغه شي چې په دې سره بياني حقیقت دشه وهذه حقيقية وهذه حقيقة ده شيء وهذه ما يبين به حقيقة الشيء للتعريب ده علم السرب ده ولده علم السرب تعريب فكار ده جمعا علم السرب ستوي علم بأصول يعرف بها احوالو کلم الثلاثه من هيسستیغا دا علم به قواعد و سرده کې قواعد ویاني او په سبب د داړي قواعد سره پیژاندل کېږي احوال د کلمې د هيسيته د تغيره علمٌ بأصولٍ يُعرف بها أحوالُ الكلمة من حيث الصيرة دا علم دې چې په دې اساس د کلمې حال بیانېږي خو من ستېرا یې ستېري بیانېږي بلې چې هغه دا صیغه د صیغې دا دا صیغه پارسل کې سوا واست او څنګه دا خروفی اصلیہ پاکی کما کما دی خروفی زائیدہ پاکی کما کما دی آو اعلان پاکی سنگر شوی دی قائدہ پاکی کما جاری شوی دی انسان دی فیل لے حرب دی ثلاثی مجرد دی ثلاثی مزید دی ربائی مجرد دی ربائی مزید دی خوماسی مجرد دی خوماسی مزید دی سعی دی داغا دی محمود دی کو معتل دی مزاف دی دا خبرې په مست ک بیاې که نو دا مزاحته نه شه حقیقتې بانده دا المسره چې په مست چې دا خبره ثبت سوچ کو چې دا خبرهې و پېژې هرې غو پېژ نه لکه غوره ور اوغ را لو پېژ را پر کې الحمد دا یو لفظ دی او تو پا دا توپایل مصارف کې به تک دا خبره متا تا معلومی شي چې څنګه تصو ده نتا پوسږي چې دا الحمد دا د تصیغه دا نو تاسو ته چې دا رکو کې چلک دا دا مصدر صیغه دا زکه وره ګردان دې چې حمیدا يحمد حمدان نو الحمد وینه حمد لله غنه خدای چې ما د وزن تنوین تللیه څنګه؟ مې بیا غوډه نه تپولسوي انشاء الله کې الحمد وزن ترازی نو الفاعل وزن فاعل نن توګه الحمد بر وزن الفاعل دو حروفی اصلیہ پہ کسی جی حروفی اصلیہ آگئی چاغب اور اپر تول گردان کے راجی دار و مداری واحد مذکر غائب پہ لیمازی سیغبانی سا خبر درست پر آجی فا حروفی اصلیہ پہ که حامین دال دے حامین دالا دا علیب لامدہ پہ کزائی دے لکه چې اصلي حرف په دې د پدليوالي د ف عین لام راځي نو حافظه د 파 را لګنه نن په دې د عین باندې راغلی او تعال په دې لام راځي ول اسلام نه د زائد حرف نه په خپل شکل سره په وازن کې تعبیر کیږي دا نه په خپل شکل سموس کنه الفعلو ټیګه او قانون د چې سجاري شوی دی نو قانون د چې دا جاری شوی دی چې دا داغوال قانون نو نه تنوینه اړ اسلام اضافه تواله چې کله یو کلمه کې تنوینه ولې اسلام داخل داخله شي نو به تنهین چلے ټینګی یا غزی ته دواره موږ سره وران را نو چې ته له اسلام را نو تنوین کاړه و کاړه د حمدن الحمد جوډګا دا وذګورص صفاتامه چې څه دې هیڅ هم نه تیله حرب له دا هیڅ سم دی کچه علامه دي سم په استدایې څوک دی علي سلام وګرا وشو شخصان دی مجرد ثلاثي مزید رباعي مجرد که دا به تاسو نه علي نو واڅي درسته بیا دی تا رباعي مجرد رباعي مجرد سماسي مزید دا به استدایو کښونه کم سيول نه داسور اسي مجرد حتیا څان دی د صحیح او مثال او مزاب او ناقصه او مزاب او اولسیفه نو دا په یو کې سونه یې کم یا لري نو دا صحیح دی ځکه چې سیاغه تاوي چې په زیاده ف عین لامې حرفلته او حمزه او تضییق نه راغله بلدا هنيڅه حامم دالې حمزه بغښتا تضییق یو حرف ته مکرر شتا حرفلک شتا مستغرب فلې حامم دالګه ها نه هنيڅه دا صحیح شو بیا ماضی او مزاری او اسم پائل او اسم محفول او صفت مشباب او اسم تبزیل او اسم اعلا او اسم ظرف دیتا دا غیر دیکھتی دا چار دا اقسام اا اسم جاند او مظظر تو دیو دا کم کسی چی شیئے دیتا دا خطیبی لیگا نکی دا مظظر شیخ دا ومتاق سیدہ دیکھتا اونوری علالات پگنی لیشیب علی کلیمات دیتا دعا شاید تاوتی جانده با دعا تسار پیشوینو او این مسرم نیزه که او دعا مقصد تاک دا؟ نبیه معانه پا خلا پیجانه چلی که مزدر کنننه مزدر معانه حسده حمد کوال تاک دا؟ نو علم بی وصول یعرپ بیها احوال الکلمه من حیث سیغه مختلیتا تعریفون و تعبیرون خلق که ها و دقی مقصده ها دا سیغه بازی باز که نو خیالتا امپی کر نو دای تعریب شو دید سلورم خبرم موضوع دا علم سرفا موضوع نو تیکیم دا خبره ازده که چې دا موضوع خبره شته تایره که دا موضوع تا تعریب لید او دا موضوع فلا نو دا نا موضوع دا دا استمفول تغلقه ها دا وضعای زعو نظر عدیس ثلاثی مجرده نا وضعای زعو وضعن فهو واضعن ووضعای زعو وضعن فذاکا موضوعن بایده هم کرده با که دا لپس کنه موضوع دا وضعای زعو نا نو موضوع معنه دا نحادا شده اسوا فول دیگه نا ای خوستلشوه معنه دا نحادا شده وزا که خوستلو تاوی معنه مذری نو موضوع معنه که خوستلشوه دای لغوی معنه دا دای دا موضوع تعریف دا دا اصطلاعی معنه دا موضوع دای موضوع تیشتاوی موضوع هغه شی چې ما یوب حسفي هي عن عوارض الذاتيه موضوع د چې 파غا علم کې د عوارض ذاتيه او نفاحت کې موضوع د علم څه شي چې 파غا علم کې د عوارض ذاتيه او د احوالو رکم شنه چې بس کېږي بس هغه موضوع هغه تاګورا وز حدیث و موضوع ذات تنویر سلام دی ولی زکه ذات پیغمبر نه باخ سین نهایت رسالت ک ٹھیک ده د دقیق چینه او احکام د مکلب بیانی جی. احکام د مکلب د دقیق موضوع تبع احکام د مکلب، د مکلب د نه باشه دا کی منهیص احکام ٹھیک ده داکتران چی نه د داگه کار چی ده نا دا د دا دا, دا دا انسان دا بدن سرده شلکه دا دست دا وقت دست حالت کشی داروغي روغی و دست حالت کشی چراشی بیدا بیماری گی دا نفس شده نا دا وین شکلت جوش بیرکی نا دا بیا دستی مالت فیدا کی گیشن نای بیا دستی روغی سرده نده دا خبرې کوي گنا نبس دا علم تب دا داکتر موضوع سره بدن الانسان نکر دا دا دا احوال نباس ک دا ننکه چې ل د و و کې دی او دا سنګه او دا و خو د اخوال نهعباس کوې چې سنګه مريي او سنګه صحتو ته چې د حسیوي د به او د ډاکري موضوع سره بزن انسانه نو په کم ای کې چې د کم شي د اخوالو نه پاس کې هغ ته موضوع دا غلم ووي نو علم المثر چې د سیشي د اخالو نه بعداس کېږي د اخوو د من نه منهسیغاه دغه د موجوده علم او نسترس خوښه من د مین حیث الصیغه څه د کلمې نه باس کی هو حیثیت جدا جداي د صحیح کده سیغه د کتابه یاد لمزه عربیه لمزه عربینه باس کی من حیث الصیغه غرض غرض وای سماراو فائدې د یو شیتا چنه په دې د سماراو نه تیجه نغرد علم الصرف صديق صيانة الذهن عن الخطأ في الصيغة صيانة الذهن عن الخطأ في الصيغة حفاظت ده ذهن تخطأينا في الصيغة تبقى الصيغوكي تنغطيكي إشاء الله صلى الله عليه وسلم الحمد للصيغة تبقى ذاتي لماذي دا خطأيو بينا یاله <سؤال> تا وای چې لکه دا لفظ الله یې سمنه کو په له په حرز دا په له به ورای سم رد یې چریلا لکه دا یې سمنه کو په سم نه پېنه سم نه نه پدې څو کې بچي ځرا به دا ماجرې یې ضربه دا مضاره دا زارې به یې دا یې پاگل مذربون با پیجنه دا اسمی مفهول فیغا دا تک دا مذربون با پیجنه دا اسمی ضرب دا مذربون با پیجنه دا اسمی علا دا تسیغو کرده نگرد دیتا وی غراز دا علم موضوع غراز دا بیان بلا خبره وازع دایلم دا مصارفه دا دا کده ته مښته واځه موځيده څنګه واځه ان دایلم چا یاد کړي دې قوله دې وکي یو لاله چې واځه نه دي چې نه مسلم معاذ ابن مسلم هیروي واذبن مسلم دیم خوال لاره چه ابو عثمان بکر المازینی ابو عثمان البکر المازینی ده ده ابو عثمان بکر المازینی قل متوفا سنتا دو سو و تالیت. ترم قال داوی کہ وازی ددے کہ اگر امام سید روی والقول الراجح ان الامام الاعظم ابا حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله المتوفى 100 50 والمدون الاول لهذا الفن ابو يلد ذكر دوت قول راجح ولا وهو قول مرجوح دا مرجوح قول لده دا پا تاریخ دی امام سبیدانیشت سو جداغ تاریخ لیشت دا امام سب مستر دا علم السر بمجاگو فقیم اسنبات والاو کې وضع کڑی دا او دیگئے او یہ کتاب لکلے رہے کتاب مسترک دے ہو او یہ کتاب لکلے رہے المقصود فنمائی آآ اللہ تی طبیعت تی نیسر پی متبع تی مستفل بادی الحل دی آل تویشاک خود والله اعلم نو واعلم هو كم او بل قول بجدام نے چاہیے ضلع نہ لگا سنگہ نہ واجبن اور صرفم سے سازے ابتداے لاگ دینا چاہیے عدا ان علم اعلی مقصود للك قرآن وحديث جميعا فلا مقصودية علوم دمنا علوم آلية نفس الزريعي جبال خدا بارخ فلا مقصود نجد لك سلم السيغي في الواد وانتبالاش تخبرت ثأتا لا تخبرت بارخ قرآن وحديث في الزكي علادي دات الزكي نور فلا مقصودية شيخونا ده نا هو فلا مقصودية ندى منطق فلا مقصودية علم ندى علم بلاغت مقصودية ندى ان هذا كلام مختصده نه بلكي دا زريعه لطار الفرانه الحديثه ديتا علومي علي وبكي على بحث اخرى مقام او مرتبه في علم الصرف او فضيله ده علم الصرف انه علم الصرف شيء دامن اهم العلوم دي ابن عسفور پهمونته او كبير چې تشرب ک وي چې ف لدي یو بو شرفه خبره چې ددي شرافتته او پهلت هغ نه واجه ک یا چې احتاج جميع مشتغلیه د لغې ده علم تکتول اغا چې په لغت عربیه با نیزان مشغوله که اغا وطا مختاجی دی که اغا نحوی دی که اغا لغاوی دی دا میزانو لعربیت دی پا غیر دی نبا عربی نشی پایده لی سمسی عربی زرده دا ذکه چی دین په عربی که بیش نو علم السرد دا ازدکولو دا عربی دا پار زرده دا نو قرآن و حدیث وعا د کول پري او قده دا چې موق ېیم ت وااجې واجبون مقدمه د واجب واجببه مخصصود ګوره مونوي سس در ده لپاره دمانزه وا پر نور حس مخصود ټول ور ور خله او د سونه کوه او دغشته سپ ده مونمه کوه او سره به او دسونه کوه په جلدن مقصودی شی او تاونه غزان چاغا مونږ کول دي نو سر کې دا چې قران او حديث ته تهي کې حالت ته و چلې اجرا پته وږي نو چل تلې په کار نه راوي حالت په چې دې ورته دم پچيني او دلته څه لږ خرابو یګریبو پې ویني او دلته نه پې بیا لا ته مقصودی کار ته هو تا ځانونه رسام کم چې حدق دې هغه ته ځانونه رسام نو مې نہ حمل علوم یو ده مقوله ده انه اصرف ام العلوم و انه و ابوها صرف ده ده طول علوم مور شهد ده فغير ده ده مور ناكار نكي انه ده نور علوم فغير ده المصرف نور پاكار شهد ده نراج ففائده نراج ده رأيك بلا مقوله ده چه انه و في الكلامي كالملح في الطعامي یا لغنحو په خبرو کې چې یا لکمال غه مالګه چې په دوام کې وانه څنګه فانه نه نداري خبرو کې چې نه ونه یو دی ګړې وړي نه سره د قواعد لحاظ په کینه عربي او د قواعد نه خبر نو بیا نه وه په عربي او والسرف للمرامک العین للانا صرف د مقصود د فارض د څه دی لکه ستر ګر انسانانو د څه کې چې نه بیا و سنې او کله به د دیال پړه ور او کله و او کله به قې وورږي چې سره د و دغهې به د باتونونه کې ګډ وږي معنی به ګډې وړی چې دااک بله پووله چې وړمي کل ل نه جومي د لو د پااره نه لکاس رانا د پارهست او سر پورې لووي کل بدېې او علم دوشی دیلکا کومی پستورو کی ویلیی کاندی رزیاد رانا دا نور علم دوشی دیلکا کسطوری او علم دوشی دیلکا کومی پستورو کی یعنی پایریہ چی دیلکا او نور دا چی عمر رزیلان هنو نظر بر تعلم العربیت فایننا من دین عربی دکی دکی دا ساتو دین دا یا حصہ او آقا پا دیگ او علم دوشی دیلکی اصحیح عربی او تعالم <سؤال> العربیت <سؤال> فا انہا المروعت الظاہرا عربی ذکر تکتا تھڑی توب دیتا سڑی دن جوڑی گی چھپا عربی پویی گی سڑی توب تثبت العقل عقل چرے دیتا ترک کامل کی گی ہوئی ایک نا نوپا نسبت نور جو بانی دا عربی سردیل تعلق پیدا کول پا کار آو ضروري خدای دومره لکه قران او حديث په عربي کې دي او هغه ضروري دی زکه کول دا عربي دا لازمي دی ضرورت نه دي له دا مثال څخه ها وګرانه علم بهم د څه دا واړي رامز دی رامز کله کله و سیگه اگر حروبی اصلی معلوم مولا و حصل دا خبری پده جوامی ده که بدی دیگرانی پده بازو ناشنا ناشنا و سیگهو کی دیر غد غد خلق بگیر نو خد جوار عیره واری جوار بیا چې چی دادا علم و صرف ستغییرات مغیرات چی کهی او دیو سیگه نمکسلی که سیگه جوڑاییی دا په ضوقه څه معنی دا څه ویلای چې دا ارمه پر په ضوقه څه چې د واحد نه مختلف صيغي جوړ شي او مختلف معنی ورکړي کله کله د سړي په نه مختلف صيغي جوړ شي دا هغه دی چې ولله مختلف معنی ورکړي لکه دی نه رببه جوړي یظریب جوड़ي ریبون جوړي مذریبون جوړي میزربون جوړي عذربو جوړي ضررب جوړي ماز به جووری ان می ان لمان رببه ماض ماانه د یریب مزارري د ظریبون س دی مذریبون مزرب ووررکي میزربون اسمالمانانه د عرب تبل ماز چې یو کل ما هغ نه جوړي شي د ډېر قسمونه معني ولطاره دا رنګه دا تصغیر چې راځي پکې د ټیکم تغیر د معنا راځي نوم لکه راجو سړی تاوي او رجل سړی غوټه هني دا رنګه راځمه تک شی ته جوړه زارب ز یو وهن کې توي زوارو ډېر وهن تغیر د معنا پکې راځي کنه مختلف شی ته جوړه مزارری بونې مذاکر دهایي یو زارری بتونې مع نهته وایي ذاریبانه بیا ته ظریبونه جا مزارری بان یو زارریتون ت او جاانه قسمته الم سره چې تغیر کېږي په یوسیه کېي د غې نه مختلف د سې جوړېږي خوا هغه د تغیر د معانه د پاه نهوي دجو معانه پهې نهواري کېږي چې بلله معانه په ک راي تغییر را یو را او تهیر د معه پهکن نه راجل ل کور او د تون لپ ضررو سر را شي چې دا پااصل کې وي اودونو شو او بیا هغ وت اخیر ک تا را نو د اودون نه تغیر راې او د تون ته خو تهر د معه پکنې راغلی کا مع ل کوم چې د وي اودون واده معانهوه ران دارنې ایته سره لپ دی دا پااصل کې اوته سره دی ل کروسته به څو دا چې چې دا و بدل شي پتاه همکه یو کې تا وک نه د وبستا څخه چې مدغم شي نو دا یو تا کار نه اته سره جوړ شي د کی اته سره دی د تریه دا بدل شي پتاه چې مدغم شي نه اته سره ته جوش نو دا یو اته سره دی اته سره یو معنی تهغیر دی معنی پکې نظر راغلی ته سیر اसायनिक معنی دی ٹھیک دی اته زنه یو اته زنه تا به دا چویتاله وزن یوګه دا وشه ٹھیک ده نو کله کله تغیرات د دې لپاره کېږي چې مختلفه معنی پیدا شي کله کله دا صحیح تغیرات د عربي کلامي عربی په دغه شی کې کوکه غیر دنه چاويته باندې معنی پیدا شي تغیر د معنی پیدا کېږي ٹھیک ده دا رنګه اتحاد او تطابق دا, دا, دا, دا, دا؟ رنګه دا اعلی تو جن اعلی تو دې هو بدل شي خو یا خلاصہ معنی ده اعلی پوښتطوالی ده خیال تنکی کرشتا کنا؟ اوه اوه تحوو خبره شیخ بلہ خبر آئی واضع اللغت واضع اللغت چید آغا تعالی دی وعلما آدم الاسماء كلها وراء دم علیہ السلام ته طول منوکو انزا لغات متفودلی دی تک نا؟ یا دیشت آم اگر اختلاف دی خواگنی نزی کرکوش لکن آئی لغت وحیر آغنی دی اکو غیر وحیر آغنی دی څوک وښه ولایي څوک پنریبه خدای چې څوک وښه ولایي هغه استعداد هغه لږه الله دا استعداد چې ولې الله دې ته ګذرو یا چې دغه ته د پنجابای دې استعداد ته الله چې ودی دا پای ته ورسوله کار دې چلی وادیه د لغت الله تعالی دی دا یو خبره احسن لغه چې داغه لغه عربیه ده وکمو بنا د دین دغه دین دی نه ده احسن لغه دي. او عبد الله یم الله سربل واعظه والله وعلم اسنادی هي چې اول ف جنت کې عربي آدم علی السلام ویل کله چې ونه او خلل ندیه عربی نور نعمتونه دی واخسته چې نظام دی واخسته بیا چې کله زګت راکول شو او دو... توبه قبول شو اته ثم تبعو حوالہو ندیه ار نور نعمتونه وفرشته نظام ته واپس د <متحدث> ارابۍ د لسانی له خلکو د غناونو د واجب نه د شرکت د واجب نه د اورورو ختمیدا په طوفان نوح کې دا مو کمال ختم شو د یو سنورې جې په خلکو ویلی سوریاني او عبراني او دغه لوغات خلق استعمالولو غوړه د اسماعیل له سلام په تور کې بیا عربي عربۍ وه او شوه الله د اسماعیل سلام څخه دا غوږ عربي عربۍ شروع شون ټول عرب اولاد د اسماعیل له سلام کې راځي داګه هغه حدیث چې <متحدث> کمزور روایت دي چې اخیق کمزور رہا درې وژن د عربي سمينه کوي او دا له ظاهر دين بلل چې دا الله كلام په او چې جنته نو جواب عربي درې څه پته لګي چې څه یو مو وايي په نه دغه عربي غوړه جبدل ممکن چې دا جبشي دا وايي خدای حديث سنادم چې دا کمزورې او تعلمو العربيه فئنها من دينكم او فئنها تثبت العقل او فئنها المروءه الظاهره سړی ټول عقل په سمجويتي دین په دې عربي چې دا یې ځکه وینم لغت نور اللغه ته کې دا عربي دا. وګوره نور اللغه ته ځکوال جایز یو غره ترجمه جایز چې نور اللغه ته لوی ترجمه کې نړۍ په عربي باندې. نه دا خو هغه اول سر. <تصالح> <تصالح> دا خو ستانې <سياراً تصالح> ده, ده دا په تصویري دي کنه اړینه خبرې دي چې داسې سره ده که دا تصویري دي کېږي نو دا چې ها؟ خاطر دا څه دا نه راځي دا خو وځه تاسو دا خود دا خبرې نه دا خو ځکه چې کوم چې دا سره څه نشاندې ده او دا د پارسې راوډۍ نو نړیواله دا راوډۍ خاص موږ یې زګوځا پارسی زګي بللار یې خپل کې تاله پارسی دا څنګه راځي دا راوډۍ دا